Još jednom dobro jutro, dobar dan. Dobrodošli u ovu našu e, emisiju e, Zeleni telefon. S nama je kao i uvijek Inga Kukolj, tajnica ekološke u druge Krka. Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Knina. Imamo i gošću pri telefonu, to je pročelnica upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šimensko-Kninske županije, Sanja Slavica matešić dobro jutro, dobar dan, što je već? Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo malo ćemo, tema je Bikarac, dakle to je ovo naše regionalno odlagalište otpada. Uh, Ajmo tako reći u kojoj je to sada uh, fazi, znamo da se događaju stalno neke promjene, uh, glede ovih uh, odlagališta, uh, kako ono sada stojide, tako kažemo. Pa evo ovako, kao što već eh, znate od ranije eh, projekt Bikarac apliciran je na bespovratna sredstva iz kohezijskog fonda. Tva sredstva su odobrena, ukupna vrijednost se procjenjuje negdje na 200 milijuna kuna, od čega 90% sredstava ćemo dobiti iz EU, a 10% sredstava će se pokriti eh, iz sredstava grada Šibenika. Eh, taj projekt, eh, za razliku od većine projekata u Hrvatskoj, ide svojim plan Tijekom. Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji dviju pretovarnih stanica. To je pretovarna stanica u Pirovcu i pretovarna stanica u Biskupiji, koje, odnosno uz odlagalište Mala promjena. Svrha izgradnje tih vratovarnih stanica je smanjenje troškova gospodarenja otpadom jer će na tom mjestu mali kamioni iz jedinica lokalne samouprave dovoziti svoj miješani komunalni otpad i pretovarati u veliki kamion koji će dalje odvoziti u sami centar za gospodarenje otpadom. Zahvaljujući pretovarnim stanicama, na taj način ćemo moći garantirati jedinstvenu cijenu po jednoj toni otpada za sve jedinice lokalne samouprave, bez obzira koliko su one udaljene od samog bikarca ili pretovarnih stanica. Radovi su u tijeku, procjenjene vrijednosti investicija su za pretovarnu stanicu Pirovac negdje oko 6,2 milijuna kuna. Za malu, bisku, za malu promjenu, odnosno pardon biskupiju to je 6,9 milijuna kuna i očekujemo da u tom dijelu eh, radovi završe u siječnju 2017. godine to je što se tiče pretovarnih stanica, što se tiče samog, same izgradnje mehaničko-biološke obrade, postrojenja koji će se nalaziti na lokaciji Bikarac. E, tu je okončan postupak javnog nadmetanja za izgradnju samog centra. Na taj nacjećaj e, pristigle su tri valjane prijave i trenutno traje postupak pregleda i ocjenjivanja tih e, prijava i donjeće se odluka o izboru izvođača i, vjerovatno potpis ugovora kroz studeni ove godine. Da, Evo, to je tako da. trenutno stanje što bi rekla na terenu, ali ono što bi svakako napomenula, obzirom da je to goruća tema u Hrvatskoj, uvođenje ovakvog sustava gospodarenja otpadom svakako ne podrazumijeva odusejanje od primarne selekcije otpada, odnosno odvajanje korisnih sirovina iz otpada na kućnom pragu. Upravo supratno, e, jedinice lokalne samouprave već aktivno rade na uvođenju dodatnih kanti za odvajanje otpada, kao što je metal, papir, plastika, jer e, zajednički cilj nam je da se što više otpada naravno odvoji na kućnom pragu, a da što manje završi u centru, odnosno u konačnici na samom odlagalištu. Dakle tako da u tom smislu uh, ovaj projekat će svakako zadovoljiti ciljeve koji su propisani strane Europske unije, znači da do 2020. godine recikliramo barem 50% korisne sirovine. Dobro, možemo zaključiti da o, naš, ovaj naš projekt regionalnog odlagališta otpada Bikaras da to ide ipak neki svojim tjekom el tako bez većih problema. Da, da, za sada, za sada hvala Bogu sve ide planiranim tijekom i kažem vjerujem da ćemo n, uspostaviti u konačnici jedan moderni, ekološki prihvatljivi sustav gospodarenja otpadom koji je naravno u potpunosti usklađen sa svim propisima i Europske unije i Republike Hrvatske. Evo ja bi Sanja se puno zahvalila na ovim informacijama. Zapravo građani nas dosta često zovu na zeleni telefon i pitaju. Dobili smo korisne informacije, a mi iz ekološke udruge Krka pozivamo sve građani naše županije Republike Hrvatske da doista odvajamo otpad jer postoji mehanizmi. Puno se toga može odvajati da što više se svi, oni koji nisu da se uključimo, da bi zapravo sve funkcioniralo. Ali u cijelom ovom sustavu jedino može uspjeti suradnjom svih, svih nas zajedno. Apsolutno, znači kroz ovaj sad projekt gradi se osnovna infrastruktura. Ono što je najvažnije je da se građani aktivno uključe u sustav gospodarenja otpadom, jer bez angažmana građana taj sustav u konačnici neće moći funkcionirati kako treba. Naravno da kroz projekt kad krenu ovi najveći radovi će biti niz i radionica i edukacija i rada sa stanovništom kako bi što više se aktivnosti uključili u, u gospodarenju odpadom. Evo, ja mislim da ovo bilo stvarno korisno. E, Gospodžo e, Slavica Matišić, hvala vam lijepa na gostovanju. Zmi, hvala vam, bugodan dan. Hvala i lijep pozdrav. I mi možemo polako, evo već nam ističe vrijeme, ali mislim da smo ono sad, mislim da smo, ove tako naše teme je, građani arcar. su dobili informacije no. o svima, želimo da to se što prije povrlo funkcionira. Hvala, hvala. hvala i vama. I pozdravljam ovu ovu našu kratku emisiju. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i nina koji se naći ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.